Să venim înaintea Domnului și să ne concentrăm la ceea ce Domnul vrea să ne spună. În această dimineață, cu ocazia cinei, aș vrea să vorbesc despre un subiect care cred că va clarifica unele aspecte ale trăirii noastre cu Dumnezeu. Și lucrul acesta ne va ajuta foarte mult nu numai să înțelegem cina Domnului, dar să prețuim această lucrare. Pentru că nu aș vrea să intre într-un obicei religios. De aceea, în biserica noastră, frecvența cinei Domnului nu este regulată. Și pentru că vrem ca ori de câte ori avem această lucrare să fie o sărbătoare. Dedicăm întreaga lucrare acestei celebrări, prin care noi, de fapt, îl onorăm pe Dumnezeu. Nu vrem să fie doar un punct în program, ci vrem să fie o sărbătoare deosebită. Apoi, este foarte important pentru noi să facem această lucrare, așa cum cuvântul lui Dumnezeu ne spune, pentru ca relația noastră cu Dumnezeu să fie binecuvântată. În sensul acesta, subiectul pe care l-am intitulat în această dimineață este mielul lui Dumnezeu. Vom avea două pasaje biblice pe care le vom citi și aș vrea să deschideți Cartea Sfântă Biblia la Exod, la capitolul 12, de unde vom citi Cuvântul lui Dumnezeu, 14 versete. Domnul a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului, luna aceasta va fi pentru voi cea din trei lună. Ea va fi pentru voi cea din trei lună a anului. Vorbiți întrege adunări și lui Israel și spuneți în ziua a zecea a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă.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 și să fie fript la foc, atât caput cât și picioarele și măruntaile. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineața și dacă va rămâne ceva din el, pentru a doua zi dimineața să ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintele în picioare și toiagul în mână și să-l mâncați în grabă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 În Luca, în capitolul 22, vedem împlinirea Paștilor. Aici, cuvântul lui Dumnezeu, începând cu versetul 7, spune așa: În ziua praznicului azimilor, deci Paștele pentru evrei, în care trebuia zervit Paștele, a venit.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 care se varsă pentru voi. În această dimineață ne găsim în fața unei lucrări de o însemnătate covârșitoare pentru creștini. Sunt puține lucrurile pe care Isus Hristos le-a instituit din ceea ce noi practicăm în activitatea noastră în a sluji pe Dumnezeu. Cina Domnului este una din aceste lucrări. Vorbeam cu candidații pentru botez ieri, ne-am întâlnit și am discutat despre lucrurile importante în viața unui creștin și spuneam că sunt două acte, pe care Iisus Hristos le-a dat ca exemplu pentru urmașii lui, pentru ucenicii lui, pentru cei ce vor urma după el. Primul este botezul în apă. Botezul în apă, chiar dacă Iisus Hristos nu trebuia să-l facă, pentru că nu avea păcat, el s-a dus la râul Iordan, și s-a așezat în rând alături de cei care așteptau să fie botezați de Ioan în Iordan. Și când, Iisus a ajuns, când Ioan l-a văzut pe Iisus și când a ajuns Iisus în fața lui, Ioan s-a retras și a zis, tu vii la mine să te botezi când eu ar trebui să fiu botezat de tine. Și Iisus Hristos a spus clar, simplu. Ioane, trebuie să împlinim tot ce trebuie împlinit. Deci botezul este un act pe care noi îl decidem să îl facem ca ascultare de purunca lui Dumnezeu. Al doilea act este cina Domnului. Găsim și am căutat să sincronizez aceste două pasaje biblice, în Exod și apoi în Evanghelia lui Luca, care de fapt ne arată că Paștele care a fost instituit de Dumnezeu pentru Israel devenea o lucrare pe care Iisus Hristos a instituit-o spunând nu voi mai avea o cină de genul acesta până când se va împlini aievia prin lucrarea pe care o fac. Și a fost foarte neobișnuit pentru ucenici, pentru că ei au serbat Paștele împreună și știau cum este ritualul serbării Paștelui. Dar înainte de a mânca din miel, Iisus a făcut ceva neobișnuit pe care n-a mai făcut altă dată când au observat Paștele împreună. Iisus a luat o pâine și a frânt-o și le-a dat zicând, mâncați din ea. Acesta este trupul meu care se dă pentru voi, ca voi să aveți viață. Și apoi a luat un pahar și a zis, beți din el, pentru că paharul acesta reprezintă legământul pecetluit cu sânge dintre Dumnezeu și om. Aș vrea să vedem o paralelă între Paște și Cina Domnului. Și aș vrea să vedem că Paștele a fost instituit de Dumnezeu pentru poporul Israel, pentru ca Israel să înțeleagă puterea și harul lui Dumnezeu peste ei. Știți contextul istoric în care a apărut această sărbătoare? Dumnezeu l-a trimis pe Moise să elibereze pe poporul Israel din Egipt și să-i ducă în Canaan, în țara promisă de Dumnezeu pentru ei, unde va curge lapte și mere. Și Moise, chiar dacă la început a șovăit și a căutat să își scoate în evidență defectele sale, el de fapt se temea să meargă din nou pentru că era amenințat cu moartea în Egipt. Dar Domnul i-a dovedit că este cu el. Și-a urmat o serie de urgii peste Egipt pentru că Faraon nu vroia să-i lase pe poporul Israel să meargă după cum le poruncise Dumnezeu. Și ultima urgie care a venit peste Egipt și care de fapt i-a convins atât pe Faraon cât și pe egipteni a fost această urgie prin care întâi născuți de la animale și până la om au fost omorâți, au murit. Și așa cum scrie mai departe pasajul biblic, în fiecare casă, în cea mai săracă și chiar în, fața lui, în casa lui Faraon, a fost un mort cel puțin. Și lucrul acesta l-a determinat pe Faraon să se scoale noaptea, să-l cheme pe Moise și pe Aron și să, să le spună, pregătiți-vă și plecați. Numai în contextul acesta înțelegem de ce Dumnezeu, înainte ca aceste lucruri să se întâmple, i-a spus lui Moise și Aron modul în care să celebreze Paștele. Să ia un miel, să-l țină patru zile. Nu știu dacă ați cumpărat vreodată vreun miel. Se mai întâmplă că cumpărăm, dar mergem la piață și îl aducem acasă mort. Dar să auzi patru zile behăitul mielului și să-i vezi apoi pe copii cum se apropie de acest animal atât de blagin și de care te îndrăgostești foarte repede, că se obișnuiesc cu mielul acesta patru zile și apoi seara, înainte ca să se culce. Trebuia să fie junghiat, trebuia să-l frigă la foc și apoi să-l mănânce, așa cum ne este prezentat, având mijlocul încins, încălțămintele în picioare, toiagul în mână și să-l mănânce în grabă. De ce? Pentru că urma evenimentul eliberării. Nu mai trebuia să se culce, trebuiau să fie gata de plecare. Așa se întâmplă de multe ori când Dumnezeu ne dă o poruncă pe care să o împlinim, el vrea nu numai să ascultăm de El, dar să ne așteptăm ca ceea ce El spune să se întâmple. Să ne pregătim, să primim, să ne pregătim să facem ceea ce El ne spune. Așa că Paștele pentru Israel este modul în care Dumnezeu face distinție între Egipt și Canaan. Este plecarea lor. Spre Canaan Este celebrarea care le arăta eliberarea din Egipt Trecerea de la robie la libertate Călătoria din Egipt spre Canaan Paștele în contextul acesta, pentru noi astăzi, prefigurează lucrarea de mântuire prin Isus Hristos. Așa cum spune Apostolul Pavel în Coloseni, în capitolul 2, versetul 17, că ceea ce este în Vechiul Testament este umbra lucrurilor viitoare. Paștele este hotarul între robie și libertate hotarul dintre moarte și viață, hotarul dintre Egipt și Canaan. Și am fost foarte atenți, dacă ați fost atenți când am citit pasajul, Domnul i-a spus lui Moise, nu știu în ce zi vă găsiți și care este calendarul vostru, dar de acum aș vrea să știți că calendarul începe cu Paștele. Frații mei, calendarul nostru și trăirea noastră cu adevărat începe în momentul în care noi primim această eliberare de sub robia păcatului. În momentul în care noi ne predăm în mâinile Domnului nostru și îl primim pe Iisus Hristos în inima noastră, începe o viață nouă, este prima lună din viața noastră și de atunci se numără zilele noastre în relația și în trăirea noastră cu Dumnezeu. Cine Domnului, pe de altă parte, este o celebrare pe care Iisus Hristos a instituit-o înainte de moartea sa, prin care ni se arată, în primul rând, dragostea lui Dumnezeu. În Ioan, în capitolul 3, versetul 16, ni se spune Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară ci să aibă viață veșnică. Apoi, cina Domnului ne vorbește despre auto-oferta lui Iisus Hristos de a deveni mielul pentru noi. Nu trebuie să-l cumpărăm, ni se oferă. Așa cum Avram când era gata să-l jerfească pe Isaac, și când a ridicat cu hotărârea fermă să asculte de Dumnezeu, Domnul i-a spus, Avrame, oprește-te. Privește înainte că în locul fiului tău există un berbece care s-a încurcat cu coarnele în tufiș. ial și jertfește Cina Domnului! Ne spune că fără să mergem la piață, fără să plătim un preț, fără să fim îngrijorați așa cum Avram a fost îngrijorat, există un miel care s-a autodefinit mielul lui Dumnezeu, pe care Ioan l-a văzut și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii întregi. El... Și acum îl descrie Apocalipsa, s-a ridicat în mijlocul bătrânilor și a stat în picioare. Și i s-a cântat cântarea pe care astăzi vom încerca să o cântăm și noi. Cina Domnului ne vorbește despre iertarea lui Dumnezeu prin jertfa lui Iisus Hristos. Cina Domnului este oferta lui Dumnezeu pentru fiecare om de pe pământul acesta de a nu fi condamnat, de a nu muri, ci de a trăi viața veșnică cu Dumnezeu. Pentru creștini, cina Domnului este o celebrare este o sărbătoare, este asemenea Paștelor pentru Israel. Ea trebuie să fie celebrată cu credință și cu așteptarea că Dumnezeu este Cel care este gata să-și facă lucrarea în viața noastră. Și acum menționam înainte, Israel trebuia să servească Paștele cu mijlocul încins, cu călțăminte am în picioare și cu toiagul în mână și să mănânce grabnic. Stimați creștini, în această dimineață ne găsim în fața cinei Domnului și aș vrea să fim pregătiți că tot ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu referitor la viața noastră, că se va întâmpla prin jertfa lui Iisus Hristos, se poate întâmpla acum și trebuie să facem această lucrare cu așteptarea să fim gata să vedem rezultatele intervenției lui Dumnezeu. Pentru că am toată convingerea că în această dimineață Dumnezeu va lucra în viețile noastre. Duhul Sfânt îl simt că este la lucru. Și aș vrea să vă pregătiți, să vă așteptați ca Dumnezeu să-și facă lucrarea și să-și deslănțuie puterea în viețile noastre. Apoi, cina Domnului... Este trecerea noastră de la robia păcatului la libertatea de a sluji pe Dumnezeu cu toată inima și cu toată ființa noastră. Nu știu dacă înțelegem expresia aceasta, ci în a Domnului ne vorbește că noi nu mai suntem robii ai păcatului în Romanii. Postul Pavel explică lucrul acesta destul de detaliat. Noi nu mai suntem robi ai păcatului, Păcatul nu mai domnește asupra noastră și noi nu facem ceea ce ne spune cel rău. Noi nu răspundem la momelile și ispitele care El le trimite în viața noastră, ci în momentul în care tu te-ai predat lui Dumnezeu și în momentul în care tu celebrezi ca semn al credinței tale în, în jertfa lui Isus Hristos, cina Domnului, tu ai putere decizională să spui Până astăzi, de aici încolo, păcatul acesta nu mai are putere în viața mea. Am decis să-l mărturisesc, să vină înaintea Domnului, să mă pocăiesc de el și puterea păcatului va fi ruptă. Dar în același timp, mai avem libertatea. Și acum Israel a ieșit din robia egipteană și a avut libertatea să meargă spre Canaan. Avem libertatea să-L slujim pe Dumnezeu. Nimeni și nimic nu se poate interpune în fața deciziei tale de a-L sluji pe Dumnezeu. Diavolul va încerca Poate chiar prin cei din familia ta, dacă vrei să te botezi, dacă vrei să-L slujești pe Dumnezeu cu scumpătate, dacă te apropii de Dumnezeu, dacă stai în rugăciune, dacă intri în post înaintea Domnului, dacă citești cuvântul lui Dumnezeu, va zice nu-i la modă lucrul acesta, de ce te ocupi cu asemenea lucruri. Dar tu ai decis să asculti de Dumnezeu. Ai decis să ieși din Egiptul lumii acesteia și să te îndrepți spre Canaan și să ai o călătorie și o aventură cu Dumnezeu. Și apoi cina Domnului este călătorie, marchează și ne vorbește în călătoria noastră din Egipt spre Canaan, că nu suntem singuri, că Domnul este cu noi, că El a plătit prețul pe care noi ar fi trebuit să-l plătim și că El a făcut totul, totul posibil ca tu să ajungi în Canaan. Că nu prin eforturile tale, nu prin înțelepciunea ta, nu prin capacitatea ta vei reuși în această călătorie, ci prin ascultarea de Dumnezeu și prin trăirea după cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea în această dimineață, dacă ai avut ocazia, să-L înțelegi pe Dumnezeu și să înțelegi ce vrea El, să înțelegi dragostea Lui, să înțelegi că El vrea să te mute din Egiptul lumea acesteia, unde ești stresat, unde ți se fură paile, dar ți se mărește norma, unde ești biciuit, unde n-ai drept de cuvânt, unde... Oamenii spun să taci și vrea să te ducă spre Canaan. Și în această călătorie depinde de tine cât de repede vei ajunge acolo. Israel putea să ajungă în 40 de zile, dar n-au ajuns decât în 40 de ani. Cât de lungă este această călătorie depinde de tine. Domnul a făcut posibil ca tu să poți ajunge la țintă. Și mai mult ca atât, Domnul s-a supus și a fost alături de ei, chiar dacă în 40 de zile trebuia să ajungă la locul promis de Dumnezeu și au zăbăvit 40 de ani, Biblia ne spune că Dumnezeu a lucrat până și la încălțămintea cu care iau căl ei călătoreau și a rezistat 40 de ani. Dumnezeu este îndelung răbdător și așteaptă după fiecare din noi. Al doilea lucru care aș vrea să-l vedem, este de fapt subiectul predicii, mielul lui Dumnezeu, Isus, Mântuitorul nostru. În Ioan, în capitolul 1, versetul 29, Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă exclamarea pe care Ioan Botezătorul a făcut-o atunci când i-a fost descoperit cine este Isus. Iată mielul lui Dumnezeu! care ridică păcatul lumii. De fapt, era soluția lui Dumnezeu. Așa cum pentru Avram era soluția lui Dumnezeu, Iisus Hristos este soluția lui Dumnezeu pentru mântuirea omului. Și Dumnezeu a prezentat această soluție încă din căderea în păcat a omului. În 1 Petru, în capitolul 1, versetul 19, ni se spune Hristos, mielul fără cusur și fără pată. Dacă pentru Paștele evreiesc trebuia ales un miel de, de un an matur, un om, un miel fără cusur, în Iisus Hristos, care este prototipul acestui miel, El care n-avea păcat, care n-avea sur și nici pată, potrivea cu pretențiile dreptății lui Dumnezeu. Apoi, dacă citim Cartea Apocalipsei, am rămas foarte mirat citind și răsfoind această carte, cum vorbește Apocalipsa despre mielul lui Dumnezeu. Cum lui Dumnezeu devine un subiect în jurul căruia se învârte evenimentele apocaliptice. Și că mielului Dumnezeu, Apocalipsa capitolul 5, versetul 6, Între bătrâni am văzut stând în picioare un miel. Apoi, pentru această dimineață, Domnul mi-a pus pe inimă să facem o repetiție la cântarea pe care o vom cânta atunci când mielul se va întâlni cu răscumpărații lui. Și nu știu dacă am putut sincroniza aceste lucruri, dar eu aș vrea să facem lucrul acesta, aș vrea să cântăm și am să-i rog pe muzicienii noștri, nu acum, ci într-o altă împrejurare a cinei, să pună pe note această cântare. Dar noi o vom declara în această dimineață, în Apocalipsa, în capitolul 5, Începând cu versetul 9 este descrisă această cântare și cântau o cântare nouă și ziceau. O să, o să declarăm. Ați, o să declarăm această cântare care spune în felul următor. Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi Că Căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și din orice neam. Și apoi versetul 12. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, Înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Apoi în Apocalipsa 15, această cântare continuă, versetele 2 și 3, 3 și 4. Mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, puternice.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 această cântare se va cânta în cer. Și pentru unii va fi nouă, dar pentru noi va fi o cântare pe care am mai cântat-o și pe care aș vrea să o cântăm cât se poate de frecvent. Și înainte de cină vom rosti această cântare. Este extraordinar. Aș vrea să vă concentrați la ea pentru că am toată convingerea că această cântare va străpunge tavanul acesta și va ajunge în fața tronului lui Dumnezeu și se va auzi că pe pământ, înainte ca să ajungem în cer, se cântă această cântare. Apocalipsa, capitolul 19, versetul 7 la nouă. să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă că ce-a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu insubțire, strălucitor și curat și apoi ferice de cei chemați la nunta mielului. Stimați creștini, cine a Domnului în această Dimineața. Ne face să înțelegem că mielul, mielul lui Dumnezeu, mielul care s-a autoderuit, mielul fără cusur și fără pată, mielul care aduce mântuirea lumii întregi din orice neam și seminție. Mielul acesta, pregătește o nuntă. Nu o celebrare numai, e o nuntă. Și Ioan spune în Apocalipsa să se bucure și să se veselească toți aceia care sunt invitați la această nuntă. Pentru că nunta mielului este gata să înceapă. sa lui, soția lui s-a pregătit și s-a îmbrăcat în Haine de incurat, strălucitoare și curate. Se va întâmpla ceva la nivel macrocosmos. Întreaga lume va ști despre evenimentul acesta. Se pregătește o nuntă. Se pregătește o veselie. Se pregătește un loc de bucurie când vom părăsi Egiptul lumii acesteia și vom vedea porțile Canaanului că se deschid pentru noi. Și nu vom fi în situația celor care, sau chiar a lui Moise, care Domnul i-a spus, privește, dar nu vei intra. Și vom vedea porțile Canaanului celesc să se deschid pentru noi. Și vei vedea că numele tău este scris în cartea mielului. Mielul are o carte. Apocalipsa ne spune de lucrul acesta că mielul are o carte și pe toți aceia care primesc jertfa lui, pe toți aceia care celebrează în viața lor prin ascultarea și credința în lucrarea pântuitoare pe care a făcut-o Isus Hristos, sunt scriși în cartea aceea. Și că, de fapt, participarea la nunta mielului Depinde de tine și de mine. Invitația este lansată pentru toți. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea întreagă. Orice națiune, orice neam, orice persoană care s-a născut pe pământul acesta are chemarea la nunta mielului. Pentru fiecare om de pe pământul acesta S-a semnat invitația de a participa la această nuntă. Doamne, trezește-ne! Ajută-ne să înțelegem că celebrarea pe care o facem astăzi și ne amintim de ceea ce mielului Dumnezeu, Iisus Hristos, Mântuitorul lumii acesteia, a făcut pentru noi, și-a dat viața pentru noi de bună voie, a intrat în locul sfânt al lui Dumnezeu, nu cu sânge de țap, nu cu sânge de miei și de iez, ci cu însu sângele lui, pentru ca, ca să răscumpere pentru Dumnezeu pe orice om, din orice neam și din orice seminție. Este invitația ta -a mea pentru această lucrare a Lui Dumnezeu. Și al treilea lucru pe care aș vrea să îl vedem în această dimineață este puterea sângelui, mielului. Dacă la Paștele Evreiesc, care a fost instituit de Dumnezeu, Li se cerea ca sângele mielului pe care l-au junghiat să fie păstrat și să ungă ușorii ușii de la casa de intrare, de la poarta de intrare, ușorii laterari și partea de sus, ca semn că acolo locuiește o familie, acolo se află un copil din poporul lui Dumnezeu. Și ne spune cuvântul că îngerul nimicitor privea la fiecare număr de casă la poarta de intrare. Și unde era sângele pus, ocolea acea familie și ocolea acea casă și moartea nu intra în acea casă. Erau protejați. Sângele... Mielului Pascal era o identificare din partea acelora care au primit această poruncă, apoi era o protecție împotriva îngerului nimicitor și apoi prevestea viață în loc de moarte. Pe de altă parte, sângele lui Iisus Hristos, este mult mai superior. Aș să enumer rapid aceste calități ale sângelui lui Iisus Hristos. Sângele lui Iisus Hristos este etern. Nu trebuie adus în fiecare an. Evrei, capitolul 9, versetul 12, Hristos a intrat odată pentru totdeauna cu însuși sângele lui. Apoi, sângele lui Isus este nevinovat, inocent. Matei 27, versetul 4: Sângele nevinovat al lui Isus Hristos. Sângele lui Isus este valoros. 1 Petru, capitolul 1, versetul 19. Sângele scump al lui Iisus Hristos, mielul fără cusuri al lui Dumnezeu. Sângele lui Iisus Hristos era necesar. Evrei 9, cu 22. Fără vărsare de sânge, nu poate fi iertare. Dreptatea lui Dumnezeu, nu poate să fie satisfăcută, pentru că decizia lui Dumnezeu a fost categorică. Plata păcatului este moartea și nu putea să fie iertare fără moarte, fără vărsare de sânge. Apoi, sângele lui Iisus este suficient. Evrei 19 cu 14 nu mai trebuie altceva alături de sângele lui Iisus Hristos. Este suficient, este îndeajuns ca să plătească plata păcatelor noastre. Și în urmă, sângele lui Iisus Hristos este final, Evrei 9 cu 12. El aduce o răscumpărare veșnică. Nu mai trebuie vărsat, pentru că s-a vărsat o dată pentru totdeauna. Doar îl apelăm, îl accesăm pentru viața noastră. Și în această dimineață, frații mei, aș vrea să înțelegeți, nu-i doar un păhărel cu rodoviței. Ceea ce noi facem în această dimineață la cină, atunci când ridicăm paharul în sus, noi punem și accesăm puterea sângelui lui Iisus Hristos pentru viața noastră. În momentul în care tu ții în mână și rostești înaintea cerului și a pământului decizia ta de a te supune și de a lăsa ca jertfa lui Iisus Hristos să lucreze în viața ta, în momentul acesta, tu accesezi puterea sângelui lui Isus Cristos. Și prin sângele lui Isus Cristos, aș vrea să fiți atenți. N-am timp să vorbesc despre toate aceste lucruri. Noi primim răscumpărare. Coloseni, capitolul 1, versetul 14. Avem răscumpărarea prin sângele lui Isus Cristos. Știți ce înseamnă a fi răscumpărat? A fi răscumpărat înseamnă că plătești prețul, de exemplu, ai o casă pe care ai pierdut-o și vrei ca casa respectivă, discutam cu cineva din Statele Unite care și-a pierdut casa pentru că n-a depus acte de la timp și a vrut să-și o răscumpere. Și spunea el m-am dus și am plătit din nou prețul casei ca să fie a mea prin sângele lui Iisus Hristos, noi suntem răscumpărați. Suntem cumpărați din nou de Dumnezeu și aparținem Lui. Suntem proprietatea Lui. Noi nu mai aparținem celui rău care a reușit să ne înșele, Ce aparținem Lui Dumnezeu. Noi suntem copii al Lui Dumnezeu. Apoi, noi suntem justificați. Dreptatea lui Dumnezeu este satisfăcută pentru că s-a plătit un preț pentru răscumpărarea noastră. Noi suntem împăcați cu Dumnezeu, Roman 5 cu Am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, Iisus Hristos. Și acum Iisus este un mijlocitor între noi și Tatăl. Cu o mână ne ține pe noi și cu o mână. Mijlocește înaintea Tatălui pentru noi. Prin sângele lui Isus Hristos avem iertarea păcatelor, Coloseni capitolul 1, versetul 14. Prin sângele lui avem iertarea păcatelor. Apoi sângele lui Iisus Hristos este protecție pentru noi. Psalmul 121, versetul 7, dacă pentru Israel îngerul nimicitor nu se atingea de acea casă unde era sângele, aș vrea să înțelegi în această dimineață, dacă tu accesezi puterea sângelui lui Iisus Hristos peste viața ta, tu ești sub protecția lui Dumnezeu. Domnul te va păzi de orice rău, spune Psalmul 121 versetul 7. Mai mult ca atât, prin sângele lui Isus Hristos avem vindecarea. Isaia 53 versetul 5, prin rănile lui suntem tămăduiți. 1 Petru 2 cu 24, prin rănile lui ați fost vindecați. Aleluia! Știți tu că în această dimineață poți să primești vindecarea prin simplu act pe care tu îl vei face, crezând și pregătindu-te să aștepți că tot ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu referitor la sângele și jertfa lui Iisus Hristos se poate împlini pentru viața ta astăzi și acum. În momentul acesta, pentru că Evreilor li s-a spus, pregătiți-vă și fiți gata, pentru că după ce veți lua Paștele, urmează plecarea voastră spre Canaan. Faraon se va scula din somnul lui și va chema pe Moise și pe Aron și va spune, plecați. Egiptenii se vor scula și vor veni și vor spune, plecați. Și dacă veți cere de la ei și au fost îndemnați să ceară vase de argint, vase de aur, vi le vor da pentru că voi sunteți chemați să mergeți și să ascultați de Domnul. Și Domnul vrea să vă binecuvânteze și le va da o inimă în care vă vor da vasele acestea de argint și de aur. Și veți jefui Egiptul pentru că v-au jefuit atâta vreme energiile voastre, înțelepciunea voastră, puterea voastră. Vine vremea, vine vremea plecării voastre. Pregătiți-vă. Frații mei, am toată convingerea că Domnul își pregătește mireasa. Domnul își pregătește nunta. Mă uit la evenimentele internaționale și am fost foarte atent săptămâna trecută la această frământare din criza financiară, la faptul că luna aceasta se întâlnesc magnații lumii și vor să pune la punct un sistem internațional prin care să fie o protecție împotriva crizelor de genul acesta. Frații mei, aș vrea să aveți ochii, privi, ochii deschiși și privirile voastre îndreptate în sus, pentru că ziua celebrării se apropie. Ceea ce Isus Hristos a spus ucenicilor, vine vremea când le vom serba aceste lucruri în împlinirea lor, în împărăția lui Dumnezeu. Astăzi luăm o pâine și rodul viței ca simbol Că noi acceptăm jertfa lui Iisus Hristos pentru viața noastră. Dacă n-ai făcut lucrul acesta până acum, sunt unii care nu știu din ce Biblie au citit aceste lucruri. Pentru că Apostolul Pavel spune foarte clar în 1 Corinteni și vreau să vă spun că de la cina Domnului nu trebuie să pleci.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 Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. și cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. De aceea sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. dacă știți aceste lucruri, peciți de voi, dacă le faceți. Frații mei, noi... Când venim la cina Domnului, trebuie să ne cercetăm. Unde este locul cel mai potrivit? Dacă ai păcătuit înaintea lui Dumnezeu să mărturisești, să ierți, să iei decizie de pocăință și să te întorci la Dumnezeu. Unde este locul cel mai potrivit? Nu aici, în prezența lui Dumnezeu, nu aici, în fața simbolului care arată jertfa lui Isus Hristos și prin care tu celebrezi lucrul acesta. De ce amâi? Cuvântul Domnului spune, astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima, întoarce-te la Dumnezeu, pocăiește-te, recunoaște, iartă și fii gata să primești iertarea lui Dumnezeu. Acum este momentul, în fracțiunile care urmează, stai înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, Tu mă știi gândurile mele, vorbele mele, atitudinile mele. Doamne, vin înaintea ta și cer puterea sângelui tău peste mintea mea, peste inima mea. Doamne, fă ca gândurile mele să fie conforme voii tale. Vreau să ascult de tine, Doamne, vreau să fac voia ta. Și Domnul este cel care va cerceta inima ta și îți va răspunde, îți va lua povara de pe inimă și îți va da putere să mărturisești când vei ieși de aici, în familia ta, la locul de muncă, oriunde vei găsi, te vei găsi. Îți va da putere să mărturisești că tu ești un copil al lui Dumnezeu, care ai primit jertfa lui Isus în viața ta. Că tu ai fost deliberat de subrobia păcatului, că tu ești decis să ieși din Egipt și tu călătorești spre Canaan, că tu ești într-o călătorie cu Dumnezeu, că tu îl ai pe Dumnezeu alături de tine și Dumnezeu este Cel care te pregătește pentru Marea Nuntă care va fi să fii îmbrăcat în haine albe, să fii îmbrăcat cu in... In strălucitor, încurat, să fii îmbrăcat de nuntă, pentru că vine nunta. Pregătește-te, este aproape. Aș vrea să stăm cu capetele plecate înaintea Domnului și aș vrea să beneficiez de momentele acestea înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să vii înaintea Domnului și, cum vă spuneam, în biserica noastră poate să se împărtășească din cina Domnului, orice creștin care a acceptat jertfa lui Iisus Hristos în viața lui, care l-a primit pe Iisus Hristos în inimă. Și aș vrea în momentele care urmează în timp ce ne pregătim să distribuim păhăruțele cu rodul viței și pâinea, aș vrea să stai înaintea Domnului și să te pregătești pentru momentul acesta, pentru că este un moment însemnat. Vom începe după ce vom primi toți și vom declara cântarea nouă, cântarea mielului.